Namo se Bhagavato Rato, Sama, Sambhuddha se Namota se Bhagavata, Rato, Sama, Sambhuddha se Namota se Bhagavata, Sama, Sambhuddha se Itti Arahan, Sama, Sugato loka vidu anutaro purisa dhamma sahati satta deva manusanang buddho bhagava ti swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko bhacatang veditambo vinuhi ती सुपति पाननो भगवतो सावकसंगो उचुपति पाननो भगवतो सावकसंगो न्याये पति भगवतो सावकसंगो सामी चिपति भगवतो सावकसंगो यदि दां चत्तारी पुरिसायुगाने अठारी पुरिसपुगला भगवतो सावकसंगो आहुने यो pahu nejyo, Anjali anjari anuttarang punyaketang, lokasa, ti bundang sarantanang dhammang sanggang cha bhikavo, bhayamva chambitattamva lomahamsa, Tak včera jsme mluvili o tom, že eh, a předevčírem, že tedy cesta Bodisatu je cesta pochopení toho, že eh, veškeré dármy eh, jejich osnova je iluzorní a ten, kdo eh, studuje cestu bodhisatvy, ten ji studuje na základě eh, jeho rozhodnutí, dosáhnout to nejvyšší probuzení, tedy dosáhnout stavu budhovství. Tak jsme se věnovali čtyřem objektům, které meditující poznává ve své praxi, ve své osvícené praxi, to znamená praxi vedoucí k probuzení, a začíná vlastně celý tento proces tím, že vlastně pozná budhovo učení nejprve na základě slov. Zdá se to možná jakýsi protiklad k tomu tvrzení, že všechno učení, které je vlastně osnovováno slovy, iluzorní. <laughs> Ale o žádný protiklad se nejedná, jestliže pochopíme vlastně o co se jedná. A to je teď čas vysvětlit, že dle filozofie nebo i praxe jogačáry vlastně eh, ve světě existují tři úrovně reality. První je takzvaná úroveň parikalpita, kalpita Pari-kalpita, pari znamená okolo. Kalpita je konstruovaná všude okolo. A ta realita, která je konstruovaná všude okolo, která je absolutně iluzorní a která nemá žádné vlastnosti, to je realita slov. To je v pochopení procesu poznávání všeho jakožto odrazu vlastního vědomí. To je vlastně kritický moment pochopení. My, ačkoliv vše, co poznáváme, poznáváme prostřednictvím slov a konceptů, které jsou ze slovy spojené, vlastně slova, je důležité poznat slova, nemají absolutně žádné vlastnosti. Slova nemají žádné charakteristiky. E, e, třeba v češtině řekneme knížka, v němčině bůh, e, v angličtině book v čínštině šu, ale mluvíme o stejném objektu. Hm? Čili e, stejný objekt pojmenováváme různými slovy, Vlastně pokud ho nepojmenujeme, tak ho tento objekt vlastně nemůžeme poznat. Stejně tak, jako pokud nám nikdo neukáže měsíc, hm? že je to měsíc, tak nepoznáme měsíc. Ale ten prst, který nám na měsíc ukáže, to není měsíc, to je jenom prst. A slova eh, jsou produkovány v našich hrdlech tím, že se element karmicky vytvořené země v krku tře o element v kalápách vytvorených vědomím, tím vlastně vytváříme slova a ty slova pak my chybně považujeme za realitu. To, co chápeme za slovy, to je to, co vlastně chápeme na základě takzvaných na základě charakteristik objektu neboli na základě znaků objektu. A z hlediska filozofie yogačáry tyto znaky objektů existují, ale ne tak, jak se zdají. Protože nám se zdají, že existují venku a že existují něco jako skutečného na zákl, právě na základě slov, které dávají no, tím věcem, které vnímáme, jim dávají eh, jistou eh, eh, pevnost, která v našem vnímání eh, neexistuje. Ta Pevnost vnímání, která je spojená s pevností subjektu a objektu, nikdy neexistuje. Ta je založená právě na slovech, které, které nemají žádné vlastnosti. Ty vlastnosti patří realitě, která je vytvořena na základě souvislostí, na základě důvodu a příčin a tato realita, tato realita existuje ovšem ne tak, jak se nám zdá. Zdá se nám, že existuje jako něco pevného právě na základě slov, které neexistují. To je třeba si uvědomit. Proto, důraz v čáre, že vlastně začíná proces probuzování tím, že poznáváme, nasloucháme učení a kontemplujeme, nasloucháme učení a chápeme jeho význam. Včera jsme to vysvětlovali. Jelikož chápeme jeho význam, začínáme o něm přemýšlet. To co chápeme, tedy vlastně meditujeme v severním buddhismu, je pojem vypašana trochu jiný než v jižním buddhismu. V severním buddhismu pojem vypašana znamená stejně tak jako v jižním buddhismu moudrost, ale tři druhy moudrosti. To znamená moudrost, kterou získáme nasloucháním, moudrost, kterou získáváme kontemplací o tom, co jsme slyšeli, a pak moudrost, v meditaci, v koncentraci. A tyto tři moudrosti jsou, jsou všechno vypasana. V Dama v, v Abidarmě je vypasana, vlastně definována jako moudrost. Tež. A moudrosti jsou tři. Moudrost, kterou získáme slyšením, informacema. pokud ty informace nemáme nebudeme o těch věcích myslet. Čili ty informace jsou důležité. Že slyšíme dneska víc, čteme, ale přesto, aby jsme pochopili to, co čteme, musíme, jak jsem včera vysvětlil, musíme k tomu co, významu toho, co čteme, musíme mít úctu, musíme, nesmíme to brát na lehko, pak to okamžitě zapomeneme a musíme mít koncentrovanou mysl, která se soustředí na to, co slyšíme nebo co čteme. Pak je základní faktor, jestliže na nás to, ty informace, o kterých se dovíme, udělají dojem. Pak je střebáváme kontemplací o jejich významu, a kontemplace o jejich významu už nejsou jen kontemplace o slovech, ale to je, pak už přechází na kontemplaci o významu slov. A slova samotná, dá se říct, jdou do pozadí. A to, co vystává jasně, to je význam. To jsme včera vysvětlili. Jestliže význam je jasný, pak můžeme jasně meditovat. Jestliže význam není jasný, nemůžeme jasně meditovat. Proto tedy existují tři úrovně reality, realita slov, která vlastně není žádná realita, protože slova nemají žádné vlastní vlastnosti. Proto. Stejný předmět nazýváme jinak různými slovy. Pak to, co slovy nazýváme, a to je relativní realita, tomu se říká para tantra. Para tantra znamená ta realita, která se roz, rozrůstá na základě druhých druhých, co znamená na základě druhých realit, na základě druhých příčin a důvodů. Bez toho by se tato realita nerozrostla. Vše co vnímáme vnímáme na základě eh, eh, mnohosti eh, mnohosti různých příčin a důvodů. A tato realita, kterou eh, chápeme jako na základě mnohosti, mnohých příčin a důvodů to je realita, která ani na okamžik nepostojí. To, co dělá tuto realitu, nám dělá dojem, že stojí a že je opravdový subjekt, který vnímá, opravdový objekt toho subjektu, který vnímá, to právě dělají slova, koncepty. A e, jestliže to pochopíme, pak e, pochopíme to, že vlastně, aby jsme to pochopili, musíme e, vlastně se soustředit dovnitř, dovědomí. Jestliže se soustředíme dovnitř a dovědomí, pak poznáme, že vlastně tato relativní realita není nic jiného než. E, znaky objektů, kterých se chytáme, není nic jiného, než vlastně naše vědomí samotné. Hm? Jak se dnes nebo zítra dozvíme, jestliže, jestliže vznikne vědomí, současně vzniká tež objekt vědomí, čili obraz, hm? kterého se vědomí drží. A tento obraz, kterého se vědomí může držet, je jedině mentální obraz. Je obraz, který získáváme smysly, toho se vědomí nemůže chytnout. Toho, čeho se vědomí chytá, to jsou vlastně ty znaky objektů, který si dala, dalo dohromady. To je důležité pochopit. A to, co si dá potom vědomí dohromady, to si dá dohromady na základě mentálního vědomí, na základě smyslového vědomí, nic dohromady nepřijde. A to, co přijde dohromady, to nepřijde dohromady, jako jedna věc to přijde dohromady vždy jako složení na mnohých věcí dohromady. A ty věci, opravdová realita, jaký chápeme, je vlastně realita, která vzniká a zaniká v každém momentu vědomí. Hm? Vzniká díky a důvodům, proto ačkoliv poznáváme stejný objekt, každý ho poznává jinak. Někomu je sympatický, někomu je nesympatický, v, ně, v někom eh, nechává vystat zlobu, v někom zase nechává vystat přízeň. Hm? Stejný objekt. A tyto znaky, na základě kterých vlastně se držíme mentálního objektu, tyto znaky existují, ale existují pouze jakožto vnější, vnější realita vědomí. A v této vnější realitě vědomí najdeme e, e, jako pevnost kvůli tomu, že nacházíme pevnost subjektu. Pokud když nenajdeme pevnost subjektu, nenajdeme žádnou pevnost ani v objektu. Čili e, to, co transformuje vědomí, které původně jenom jako zrcadlo, zrcadlí věci na vědomí subjektu a objektu. To je tedy náš zvyk vidět něco, něco nějaké jádro bytí v subjektu a objektu. To jádro bytí v subjektu a objektu, bytí v indické filozofii, znamená něco, co stojí. Ale v podstatě v našem, v našem vnímání reality to, co stojí, to jsou koncepty slova, kterými se držíme reality, kterými chceme chytit realitu. A právě proto tyto slova v původně jenom zrcadlící vědomí se, se stává vědomým subjektu a objektu, jako něčeho opravdového. Je. je to srovnáváno v této filozofii. Například někdo vidí, to se vám může tady stát taky, tady občas máme nějaké zmíje, někdo jde lesem a vidí v lese kus provazu a splete si ho se zmí. Hm? A lekne se a e, třeba šáhne poklacku nebo a tak dále. Hm? A pak si ten objekt lépe prohlídne a, zís, a podívá se, že ono se to nehýbe, ona to není zmije, on je to pro vás. Hm? Tak ta zmije to je jako e, realita, kterou Realita, iluzorní realita, kterou si vytváříme slovy. A pro vás je jako to, co existuje. Ale jestliže tu jeho existenci rozložíme, vidíme, že tento pro vás jsou jenom vlákna, že vlastně ani že se o žádný pevný objekt nejedná. A tedy, jestliže odpojíme hm, koncepty od, eh, od eh, znaků objektů, které poznáváme, hm, protože poznáváme eh, objekty podle znaků, jestliže od nich odpojíme hm, slova a koncepty, pak se dostáváme do eh, vlastně, tý, eh, kompletní reality, která se nazývá špana. Kompletní realita je realita takovosti. V této realitě, do této reality se nedá nic přidat, nic se z ní nedá odebrat. Tato realita není eh, ve slovech eh, prágy a paramita, eh, Sutry srdce, kterou, které často recitujeme, není ani čistá, ani nečistá, ani se nezvětšuje, ani se nezměnčuje, hm? ani nepřichází, ani neodchází. Hm? A to je realita, vlastně eh, skutečná realita, jestliže oddělíme hm? koncepty od. Eh, eh, od znaků objektů, které poznáváme. A pak poznáme tež, že vlastně tyto znaky objektů, které poznáváme, nepatří žádné pevné realitě venku a že není nic jiného než znaky vědomí. A tyto znaky vědomí my považujeme za něco pevného díky dlouhodobému zvyku, který snad nemá ani začátku, jakému dlouhodobému zvyku vidět skutečnost v osobách a skutečnost v tom, co osoby vnímají, tedy ve věcech. To je vlastně základ pochopení toho, co je zde vysvětlováno. Čili jak postupujeme? Postupujeme tím, že nejprve, jestliže praktikujeme šamatu, nejprve zjistíme, nebo učitel nám to řekne, zjistíme, že vlastně naše poznání světa je hrubé. A díky hrubému poznání světa my lpíme na znacích objektů. Hm? Dle filozofie darmy my bytosti, což je obzáště zdůrazňováno v My, bytosti, se nacházíme ve stavu strasti, jelikož eh, máme eh, v sobě hrubost a tato hrubost je dána tím, že lpíme na znacích objektů. Hm? Čili samsára hm. není nic jiného než hrubé vědomí, které lpí na znacích objektů. Uvnitř a venku. Díky hrubosti vědomí, ale které, která se manifestuje na, jako lpění naznacích objektů, se nacházíme ve stavu strasti a nepoznáváme tedy eh, opravdovou přirozenost vědomí, což která nepřipouští nic, na čem se dá pět. Proto nejdůležitější meditace právě v této tradici je meditace na vědomí, jakožto prostor. Vědomí má jméno, ale nemá nic. Prostor má jméno, ale nemá nic, čeho se dá chytit. Stejně tak, ačkoliv vědomí není prostor, vědomí je. je má jméno, ale nikdy ho nemůžeme nikde chytit. Jestliže ho někde chytíme, pak je to dualistické vědomí. Ale vědomí ve své podstatě není dualistické. Ta du dualismus vědomí přichází právě z jmén a konceptů, které my vlastně nakládáme silou na zkušenost relativity, která existuje, ale existuje na základě vědomí. Tedy vlastně šamata a vypašana, pak v tomto pojetí není nic jiného než přímé poznání přirozenosti vědomí. Přímé poznání přirozenosti vědomí znamená přímé poznání, pouhého vědomí. Vědomí samotné reflektuje a ve svém hlubokém pojetí se nemění. Mění se v tom, mění se jeho obsah, což jsou faktory vědomí. A faktory vědomí dávají vědomí jako by formu. Ale tato forma se stále mění a nedá se nijak uchopit. Jestliže to chápeme, pak to, co teď je dále vysvětlováno, se by se mělo stát jasnější. A co je dále vysvětlováno, kdy jsme skončili? Skončili se, jsme s tím, že první se meditující tedy dozví informace na základě písma, tedy 12 oddílů písma, o kterých jsme se zmínili, což je 12 aspektů Tripitaky. Hm? Eh. slyší je eh, s jistou úctou a s koncentrací, pak o nich přemýšlí hm? a jestliže eh, jasně vidí význam toho, o čem přemýšlí, co následuje. Potom, takto, potom, co takto přemýšlel, jde do, jde do místa, kde je sám, hm? do prázdného pokoje a, a přemýšlí o těchto věcech, co se dozvěděl v písmu, na základě čeho na základě Manasikára. Manasikára jsme nenašli žádný lepší překlad. do slova Manasikára znamená dělání ve vědomí. Hm? V tradici yogačára vlastně celý proces eh, Meditace šamata a vypašana je vysvětlován hlavně na základě různých druhů dělání ve vědomí. Hm? Dělání ve vědomí my překládáme jako pozornost, hm? na základě možná angličtiny, attention, Ale pak je problém, že zároveň překládáme saty jako pozornost. Oba jsou v jistém smyslu spojené, ale protože se jedná o jeden, o jeden proces, ale rozlišení tím není jasné. Saty by se mělo překládat spíš jako upamatování se nebo jako uvědomování si. Tedy to, co pochopil meditující na základě toho, co slyšel a na základě toho, co o čem rozjímal na samotě. Na samotě to znamená, že jedině, jestliže se izolujeme od vnějších vlivů, můžeme hluboce vniknout do toho významu, o který myslíme. Jestliže se neoddělíme od vnějších vlivů, do toho významu, od toho, o čem přemýšlíme, hluboko nepronikneme. A to znamená tedy přemýšlet pomocí dělání ve vědomí. A teď v tradici yogačára, a to vám jistě pomůže k pochopení meditace, kterou děláte, můžeme to potom aplikovat později na meta nebo na meditace dechu. V yogačára tradici jak meditace šamata, tak meditace vypašana je vysvětlována na mnohých, mnohých způsobech, způsobech dělání ve vědomí, ale základních dělání ve vědomí, základní druhy je sedm. A ty je třeba pochopit. To vlastně vysvětluje proces jak šamaty, tak vypašany. A ty já teď vysvětlím, protože bez toho by nebylo jasné to, co následuje. Když, přišel, když jde tedy na samotu a přemýšlí o tom, co si přečet a, a co pochopil, pak přemýšlí o tom tím, že to dělá v, v, v mysli. Dělá, to, to se jmenuje Lakšana Pratisam vedi. To znamená, že... E, že přímo proniká vlastnosti toho, co pochopil na základě eh, přemýšlení o tom, co slyše. Musí první proniknout, aby mohl pak studovat šamatu a vypašanu, moudrost a koncentraci, musí proniknout vlastnosti toho, co slyšel. Hm? A eh, proniknout vlastnosti toho, aby pronikl vlastnosti toho, co slyšel, potřebuje eh, jasně krystalizovanou moudrost slyšení a moudrost přemýšlení. Jestliže tato moudrost ze slyšení nebo ze, ze, ze střebání informací, konceptu a přemýšlení je jasná, co znamená tedy jasná krystalizace toho, o čem přemýšlel. Jestliže studujeme šamatu, hm? proč jsem se zmínil o hrubosti vědomí a o. Eh, která se vyjadruje tím, že lpíme na znacích objektů. Hm? Jestliže vědomí hrubé, vyjádří se to tím, že lpíme na znacích objektů. Jestliže je vědomí jemné, nelpíme na znacích objektů. Proč? Protože opravdová šamata vypašená je stav samády. A neexistuje žádný stav samády bez rovnoměrnosti vědomí. Upekša. Upekša znamená, že vědomí nemá partajnost. To znamená, že nelpí na tom, co se mu líbí a ne, nesnaží se odpudit od sebe to, co se mu nelíbí. Pokud nepracujeme s tímto vědomím, nemáme možnost, nemáme žádný přístup ani k šamatě, ani k utišení, ani k vhledu, ani k moudrosti. A aby jsme pracovali s rovnoměrnou myslí, musíme nejprve správně pochopit to, co děláme. Proto první manasikára, První dělání ve vědomí je dělání ve vědomí ve smyslu proniknutí vlastností toho, těch objektů meditace, o, s kterými pracujeme. Jestliže je to šamata, znamená to co? Že si meditující, meditující pronikne. A zkrystalizuje se v jeho vědomí to, co dělá. Pronikne do toho, co dělá, jestliže pochopí, že vědomí, které je stylováno smysly, je vlastně utrpení, hm? že toto vědomí je hrubé vědomí, jestliže se na něj spoleháme, neodpoutáme se od objektu našeho poznání. A jestliže se neodpoutáme od objektu našeho poznání, naše poznání vždy bude zkreslené. Hm? A že, jelikož je tak psáno a jelikož o tom přemýšlel, je přesvědčen, že existuje vědomí, které není hrubé, které nelpí na znacích objektů, které je uvolněné, které způsobuje radost která a uspokojení daleko hlubší, než které získá jakýmkoliv smyslovým požitkem. Hm? Jelikož se takto přesvědčil na základě písma a na základě eh, kontemplace o tom, pak eh, může úspěšně praktikovat meditaci šamatu, jestliže utišení, jestliže o tom není přesvědčen a jestliže to jasně nevidí, jestliže se to v něm neskrystalizovalo, tak nebude schopen úspěšně praktikovat šamatu. Teď mluvíme o šamata. Hm? V... Já myslím, že je to v... V, v, v, v Majimanikáje je, je jeden rozhovor mezi Jaya Deva, který byl princ, myslím syn krále Bimbisare, hm, a jedním novicem, a ten, který byl jeho přítel, hm, mladý princ a mladý mních. Měli hluboké přátelství. A ten novic se snažil přesvědčit toho prince Jaya Sena, že vlastně vním, vnímání smysly je hrubé a že existuje daleko. A, a vnímání mentální, které je založené na smyslech, je hrubé, že existuje jemný, jemný druh vnímání, které se odpojí od smyslu. A které přináší daleko eh, hlubší klid a uspokojení. Ten eh, princ Jayasena to nevěří a říká, že to je hloupost, že takové vědomí nemůže existovat. Tak eh, on je novic, jde k budově a ptá se, co, eh, jak to je, že když nevěří, co má dělat, <laughs> a bude říká, ano, je to tak. Ti, kteří nemají znalost písma, ti, kteří o písmu ne, nepremýšlí, hm? kteří nemají eh, moudrost založenou na správném slyšení a na správném přemýšlení, ty nebudou věřit, že existuje druh myšlení, hm? který je daleko jemnější, daleko uspokojující, eh, než myšlení založené na smyslech. Hm? A bohužel většina z nás bytostí tež nebude věřit, že existuje daleko jemnější myšlení, které přináší daleko jemnější počitky myšlení založené na kontemplaci nebo na přemýšlení o smyslových věmech. Proto tedy je tak důležité správně pochopit, co člověk dělá. Že pochopit, že jestliže praktikujeme šamatu, že pokud trpíme na znacích objektů, naše vědomí je hrubé a hrubé vědomí nemůže, jenom zkresluje realitu, není schopné uchopit realitu opravdu tak, jak je. Hm? A to je vlastně první eh, dělání, objektu ve vědomí ve smyslu moudrosti. Hm? Ale tato moudrost je ještě stále založená na moudrosti slyšení a moudrosti eh, kontemplace o tom, co jsme slyšeli. Ne ještě na základě eh, eh, mysli v samády. Ale je to předpoklad, aby se mysl do samády dostala. První musíme pochopit, co děláme a mít jasnou představu o tom. Jestliže pochopíme, co děláme, a moudrost toho, že pokud je lpíme na znacích objektů, které jsou nám zprostředkovány pouze pěti smysly, naše vědomí bude hrubé a neuspokojící, spojené s, s neuspokojením, s hledáním a s, s roztěkanou myslí. Jestliže to e, nepochopíme, pak nebudeme schopni druhého stupně hm? manasikáry, nebo dělání objektu ve vědomí ve smyslu šamata, což je dělání objektu ve smyslu šamata na základě rozhodnutí. Hm? Meditující pochopil, že hrubá, hrubé mysl, hrubá mysl, která může poznat jen hrubé objekty, hrubá mysl nemůže poznat jemné objekty, jen jemná mysl může poznat jemné objekty. Hrubá mysl je vlastně vždy spojená si s tím nepokojem, a tento nepokoj může zmizet za předpokladu, že Vědomí se stá, stane jemnější na základě jemnějších objektů. Jestliže to pochopí, pak bude mít eh, odhodlání. Hm? Jaké odhodlání zůstat, jak jsme se zmínili, šamata je, eh, je co? Šamata je, když eh, vědomí po tom, co uchopilo objekt, zůstává u stejného objektu a neanalyzuje ho dále ve smyslu jeho specifických vlastností a jeho společných vlastností a tak dále. Čili ten objekt a to vědomí, které předchází ve stavu šamata, bude stejný jako ten objekt a to vědomí, které Následuje. A jestliže se dostaneme do stavu samády, pak ten objekt vědomí a ty faktory vědomí, které předcházejí a následují, můžou zůstat stejné i celé hodiny, dokonce dny. Tím pádem naše vědomí se stane silné. Buda říká, že ten, kdo se chce dostat na druhou stranu existence z utrpení do nirvány, je jako ten, který chce preplavat, gangi. Ganga, pokud neumí dobře plavat. Když neumí dobře plavat, buď se utopí uprostředko, nebo se vrátí zpět. Ale druhého břehu nikdy nezasáhne. A to plavání není nic jiného, než vlastně e, e, cvičení se v samády. Hm? Teď tedy zmínili jsme se o tom, že první manasikára, první dělání e, ve vědomí, co je manasikára. Manasikára je podle definice severní abidarmy, tak jak je prezentovaná v yoga čáre. manasikára je policajt vědomí. Je to, je to ten faktor vědomí, který vyburcuje vědomí. Jestliže vědomí není vyburcováno manasikárou, No, tak nenastává proces kognice, proces eh, rozjímání o objektu. Proces objím, rozjímání o objektu začíná tím, že vědomí je vyburcováno. A kdo vyburcuje vědomí? sikára, pozornost. Jestliže... Eh, Vědomí je vyburcováno manasikára. Co se stane? Má směr. Pokud vědomí není vyburcováno manasikára, tedy mluvíme o samsárickém vědomí, ve kterém ještě existuje subjekt a objekt, jestli není vyburcováno manasikáro, tak pak ne, nebude směrovat k objektu, který potřebuje, k tomu, aby o něm přemýšlilo. Hm? Aby ho uchopilo. Čili výsledek toho, že vědomí je vyburcováno Manasikárovou, je, že vědomí má směr a pak udělá objekt ve vědomí. Hm? Tedy vědomí si pak pritáhne objekt. Když vědomí nemá směr tím, že uděláme nějaký objekt vyvědomí, tak vědomí se objekt nepritáhne. A kdo si pritáhne objekt? nebo jak vědomí půjde k objektu tím, že je tam vůle a tím, že je tam vytárka. Hmm? Když vědomí má směr, pak vůle a vytárka, což překládáme jako Se zmínilo vy tak, a, jak to překládáš? Zeskoumání nebo... vlastně, objektu, dobrý. No. Aplikace vědomí na objekt, hm? která není nic jiného ve své vlastnosti než rozlišení a vůle zase. Hm? Čili, aby jsme vědomí zůstalo objektu a Přemýšlelo o něm, vztřebalo ho, hm? potřebuje směr, a ten směr mu dá právě to dělání ve vědomí. A aby zůstalo vědomí u meditačního objektu, musí první eh, tento objekt krystalizovat hm? poznáním na základě moudrosti od slyšení a moudrosti od přemýšlení. Pak, bude rozhodnutí. Jestliže je rozhodnutí, zůstane u objektu. Jestliže není rozhodnutí, pak když přijde jiný objekt, tak běží k jinému objektu. A tím pádem meditace je kde? Vaj. A díky tomuto předsevzetí z ústatu meditačního objektu, z ústatu mentálního obrazu meditačního objektu, který jsme jasně pochopili, pak vlastně vstupuje vědomí do procesu očisty. Pokud toto odhodlání nebude, hm? pokud dělání Objektu ve vědomí ve smyslu odhodlání nebude, tak pak mysl do eh, procesu očisty nevstoupí. To je třeba si uvědomit. Proč nevstoupí, protože se bude zabývat vším jiným než tím meditačním objektem. Hm? Tak proto je třeba pochopit meditaci jako organický proces. Tyto fáze se nedají striktně oddělit. Je to organický proces, ve který na základě eh, předcházející fáze, ta eh, další fáze dozraje a ta, když dozraje ta další fáze, je, je pak eh, tež, ta předchozí eh, fáze dosáhne plného pochopení. Hm? Čili eh, na základě dělání objektu ve smyslu rozhodnutí, pak objekt udělá v mysli jasný dojem hm? a mysl pak zůstává u onoho objektu. Jestliže zůstává u onoho objektu, Znamená to, že vstupuje do procesu zjemňování. Proces zjemňování je proces očisty. Čím hrubější vědomí, tím vícel pění. Jestliže vědomí je jemnější, lpění se, lpění jde do pozadí. Do pozadí. Hm? Čili jemnější vědomí může vnímat jemnější objekty. Hrubé vědomí jemnější objekty nepozná. To nejlépe určitě pochopíte na meditaci dechu. Hm? Jestliže meditujeme na dech a na základě rozhodnutí zůstaneme dlouho u dechu, a vědomí neopouští dech. Má, máme vlastní zkušenost toho, jak na základě našeho rozhodnutí zůstat u dechu, že dech se před naším vnitřním zákem zjemňuje. Jestli ovšem od něho odejdeme, nezjemňuje se. A jestliže se zjemňuje dech, znamená to té, že se zjemňuje vědomí. Jestliže vědomí je hrubé, pak dech je též hrubý, dá se slyšet. Jemný dech je neslyšný, naráží na překážky, jemný dech, žádné překážky nemá v těle. A v dechu je to očividné, ovšem tento stav je též v meditaci na jiných objektech. Stejný princip. Jestliže se zjemňuje vědomí a objekt vědomí, zjemňuje se i dej. Tedy dostali jsme se do stavu, kdy jsme rozhodnutí zůstat u objektu meditace, protože jsme pochopili, že jedině když u něj zůstaneme, vstoupíme do stavu zjemňování a zjemňování je stav očisty. Praxe šamaty se nazývá v buddhistické terminologii se čita bhavana, což znamená kultivace vědomí. A opravdové vědomí je jaké vědomí? Opravdové vědomí je čisté vědomí. Buda říká, že to vědomí, které je zašpiněné, není zašpiněné zevnitř, ale je zašpiněné zvenku, z s, s, s relace vůči objektu, hm? Ale vědomí samotné je čisté. Ty zašpinění vědomí, Buda je nazývá host, hosty vědomí. Hm? Agantuka. Aby jsme poznali, že zašpinění vědomí jsou hosti vědomí, musíme být familiární hm? s jemnými stavy vědomí. Pokud nejsme familiární s, ním, s jemnými stavy vědomí, nebudeme si vědomí toho, že vlastně zašpinění vědomí jsou hosté vědomí. Proto šamata je klíč. Ve stavu šamata vědomí je absolutně čisté. A pokud jsme ve stavu šamata, neexistuje žádné zašpinění vědomí. Ale pokud jsme nepoznali realitu tak, jak je, když vystoupíme ze samády, pak znovu se objeví zašpinění vědomí. Ale když se objeví zašpinění vědomí po tom, co jsme vystoupili ze samády, naše mysl bude senzitivní a bude si jich rychle vědomu. A proto jejich trvání bude menší. Tak tedy třetí manasikára nebo třetí dělání ve vědomí je dělání ve vědomí ve smyslu, čemu se nazývá pravý véky a manasikára. Očista přichází. Tím, že vlastně izolujeme objekt naší meditace. Pravý věk je vlastně izolace, vejka. A vejka má dva smysly. Jeden je izolace a druhý je moudrost. Moudrost pochází z izolace. Izolace čeho? Izolace eh, vědomí od. Eh, eh, nepříznivých vlivů. Jestliže se nám podaří s rozhodnutím, díky našemu rozhodnutí, izolovat hm, po nějakou dobu vědomí od vnějších vlivů, tak, aby spočívalo na objektu naší kontemplace. Vlastně vstupujeme do procesu zjemňování objektu a zjemňování vědomí, což je proces očisty. Hm? Jestliže jsme vstoupili do toho procesu, pak jaká je další manasikára spojená se šamatou? Ta se jmenuje rati samgraha což znamená akumulace raty, akumulace eh, uspokojení nebo eh, radosti. Hm? Raty a nejlépe přeložíme jako radost. Akumulace radosti. Z čeho? Z, z naší schopnosti izolovat, izolovat vědomí od nepříznivých vlivů. Jestliže akumulujeme radost, pak získáme hlubší stupeň očisty. Jestliže Budete meditovat na dech například, poznáte to bezprostředně. Jestliže se vám podaří zjemnit dech, bude to doprovázeno s pocitem naplnění, radosti. Jestli tato radost se akumuluje, sami vlastními vnitřními oči, očima poznáte, jak. Akumulace této radosti vede k dalšímu zjemňování vědomí a dalšímu zjemňování objektu meditace. Čili čtvrtý krok v organickém procesu zvládnutí šamaty, co se týče analýzy dělání meditačního objektu ve vědomí, je tedy akumulace radosti. Potom, co se nám jasně objekt krystalizoval a víme jasně, co chceme a jak to dosáhneme, setrváváme ve svém rozhodnutí. Na základě setrvávání ve svém rozhodnutí mysl se trvává u meditačního objektu, vstupuje do procesu zjemňování. Když vstoupí do procesu zjemňování, schopnost zůstávat u objektu meditace a vyvarovat se vlivu jiných objektů. To neznamená, že v této situaci meditující si není vědom jiných objektů. Je si vědom jiných objektů, ale jiné objekty, jiné počitky, jiné pocity, jiné myšlenky ho neodvádí od objektu meditace. Jestliže je tomu tak, Může akumulovat radost. Jestli tomu není tak, nikdy radost akumulovat nebude moc. Čili eh, opravdový pokrok v meditaci je, jestliže přestože máme jiné věmy, přestože máme jiné pocity, přestože se vynoří různé myšlenky, nás všechny tyto jevy, nás neodvádí od objektu meditace. Hm? A mysl, se usadí na objektu meditace a neopouští ho. Taková mysl pak může akumulovat radost. Jiná mysl žádnou radost akumulovat nebude. A takováto mysl pak je schopná odstranit střední překážky. Ta mysl, která je izolovaná, ale ne na dost dlouhou dobu, může jen překonat hrubější formu překážek. Ta mysl, která akumuluje radost, je jemnější. Její objekt je tež jemnější. Ta může odstranit střední prekážky středního kalibru. Co jsou prekážky meditace? Prekážky meditace se dají, o tom můžeme mluvit někdy v příštích dnech, jestli na to bude čas, se dají vlastně schrnout do tendence vědomí buď klesat, Tupost, spánek, nejasná, nejasný objekt, nuda a tak dále. To jsou všechno malátnost, to jsou všechno eh, výjevy toho, této tendence myslí klesa, A zase stoupat, což znamená rozpílení. Vlastně veškeré stavy, chtíče, nelibosti, neklidu, starosti a tak dále. Všechno tohle jsou nic jiného než stoupání mysli. Jestliže mysl je rovnoměrná, ani nestoupá, ani neklesá. A Aby dosáhla tohoto stavu, co je nutné. Je nutné se odpoutat od této radosti, kterou teď meditující začíná pocitovat na základě schopnosti přes různé jiné věmy neopouštět obět meditace. Hm? Jelikož získal tuto schopnost, získáteš, jestli se jeho akumulace radosti zdaří, uvidí, že pokud se o této radosti neodpojí, tato radost ho vlastně přivene k nepříznivým stavům, buď zvedání se mysli, nebo klesání mysli. Právě proto, poznává, že vlastně přesto, že prožívá tuto radost, která se akumuluje, jeho mysl vlastně ještě není úplně čistá. Tendence ke zvedání a klesání jsou tam. A kde jsou tendence eh, zvedání a klesání, tam je tež eh, Úsilí, které je buď přílišné úsilí nebo nedostačující úsilí. Právě proto mysl se ne, není schopná plně zbavit neklidu. Pokud úsilí není rovnoměrné, mysl se neklidu nezbaví. Čili po akumulaci radosti, Další dělání objektu ve vědomí je ve smyslu rozjímání. Hmm? Rozjímání o tom, že přes to, tuto radost moje vědomí není čisté, právě proto moje úsilí tež není rovnoměrné. Má mysl není rovnoměrná, nezbavil jsem se tendence, ke klesání a zvedání mysli. A toto je předpoklad k tomu, aby meditující ukončil vlastně proces. O čistý mysli tím, tento, toto dělání ve vědomí se nazývá prajoga ništa, což znamená, že praxe je kompletní. Praxe je kompletní dosažením jednobodovosti vědomí. Hm? Jestliže na základě rovnoměrného úsilí. A na základě rovnoměrného vědomí vědomí zůstává u koncentrované, uvolněné, přímé, jasné. U objektu meditace dosáhlo jednobodovosti. A pak už zbývá jen na základě zvyku jednobodovosti, pak už zbývá jen prajoga ništa, což fala, co znamená ovoce ukončeného úsilí, což je stav samády. Samády neznamená nic jiného než schopnost pokládat vědomí na objekt meditace bez rozptilování, sám znamená dohromady, spontánně a správně. Čili vědomí zůstává spontánně, bez jakéhokoliv násilí u objektu meditace, a klouže jako co? Jako po másle, ještě lepší, jako po gí. Když se rozehraje rozpuštěné máslo, to je to jemnost sama. A vědomí ve stavu samády klouže jako podí. Pro rozpuštěné másle a e, veškeré překážky jsou odstraněné. To je proces šamaty. Proces vypašany v je, začíná čím? Začíná pochopení vlastnosti, je pochopení čtyř vznešených pravd. A jak to jde dál, teď nevysvětlím, protože to by bylo eh, příliš mnoho informací. Zůstaneme teď u šamaty. Hm? A s tím vysvětlením, co jsem podal, těch sedmi základních dělání ve vědomí, hm? by mělo být teď jasnější to, co přichází. To znamená, že meditující studoval písmo, studoval ho se přesvědčením, že mu to něco dává, studoval ho se, se jistou vážností, se... Se zájmem udělalo na něj hluboký dojem, proto o něm přemýšlel. Pak šel na samotu a nechal toto přemýšlení zkrystalizovat tím, že pochopil jasně vlastnosti hrubého vědomí jakožto utrpení a vlastnosti jemného vědomí jakožto. Opravdovou slast a co přichází dál. Jestliže tomu tak je, to znamená, jestliže to poznání toho, co dělá na základě moudrosti se slyšení a moudrosti se přemýšlení o tom, co slyšel, se v něm vkrystalizovala. Pak je schopný svejšin, což znamená, pak je schopný kontemplovat o vědomí. Čili z hlediska filozofie jogačára. A jogačára, jak jsme přeložili, znamená vlastně nic jiného než jednání joginu. Co je jednání joginu? Jednání joginu je potom co pochopili co dělají e, e, kontemplujou o vědomí. Kontemplujou na vědomí, nebo o vědomí co je lepší, o vědomí. Hm? A jelikož kontemplujou o vědomí, meditace šamatá vypašaná, Tedy z hlediska yogačára není nic jiného, než kontemplace na vědomí nebo o vědomí. Pak nejshin xianxi. Pak eh, jejich, jejich kontinuita bude kontinuita vnitřní mysli. To, to znamená kontinuita mentálního vědomí. Hm? Mluvili jsme o tom, že všechny objekty vědomí jsou objekty mentálního vědomí. Všechny objekty meditace, ať šamata vypašana, jsou objekty mentálního vědomí. Hm? Čili jeho kontinuita, jeho mysli bude kontinuita mentálního vědomí, které nebude narušováno hm? inputem pěti smyslů, který by toto mentální vědomí přerušoval. Hm? A co to znamená? Znamená to, že druhý aspekt vysvětlování meditace šamata v tradici yogačára, a to snad vysvětlím asi zítra, to je v tradici yogačára a v severním buddhismu vlastně Šamata se vysvětluje pouze na základě tradici, tradice yogačára. Hm? Tradice yogačára není nutně tradice eh, školy, kterou založil Asanga nebo mytický Maitreya. Tradice yogačára znamená vlastně tradice jogínu. Hm? Tra, tradice jogínu v buddhismu je tradice těch, kteří eh, zdůrazňovali, praxi a důležitost samády. I ve Visuddhimaga například v v koša a tak dále, v severní výžní v jižní se stále citují názory Půva a čária minulých učitelů. Tyto názory minulých učitelů i, i, i není nic jiného než názory jogínu. Názory těch, kteří dosáhli úspěchu v praxi Šamata Vypašana. Co udělal vlastně Asanga na základě učení jeho učitele Maitreya, ať už to byl kdokoliv, je jenom, že to, toto učení jogi, buddhistické jogi, kompiloval dohromady na základě Filozofie pouhého vědomí. Hm? Čili vlastně, co je tady prezentováno, nemusíme brát čistě jako filozofii pouhého vědomí. Je to prostě tradice jogi v buddhismu. Hm? A v tradici jogi v buddhismu, tak jak byla zachována v severní tradici buddhismu, se vysvětluje šamata na základě devíti. Přebývání vědomí uvnitř. Jestliže tedy praktikujeme šamatu a vypašanu, vědomí prebývá uvnitr. Pokud nepřebývá uvnitr, tak vlastně nemůžeme objektivně pochopit naši zkušenost. Jedině jestliže vědomí Přebývá uvnitř, můžeme objektivně pochopit naši zkušenost ve světě. A ty stupně, myslím, že jsem je už vysvětloval několikrát, hm? ty stupně, těch devět stupňů, nebo devět přebývání vědomí, než dosáhne samády. V severní tradici, tradici yogáčára, hlavní důraz je na schopnosti vyvinout spontánní přebývání vědomí u objektu kontemplace. Důraz není tolik na technickém zvládnutí těch různých stupňů samády, protože v Mahajánové tradici neexistuje jen osm samápaty, ale existuje nesčetný počet samády. A všechny tyto samády jsou založeny právě na schopnosti spontánního přebývání vědomí na. Vyvoleném objektu. A tento vyvolený objekt je pak zpracován buď na základě šamata, nebo na základě vypašana. A vědomí, než dosáhne tedy samády, ať už samády vypašana, nebo samády šamata, prochází devíti prebývání. Stapajati, samstapajati, avastapajati, upastapajati, dhamayati, shamayati, ekoti ekotikaroti, a samadhiati. A co to znamená, vysvětlíme zítra. <laughs>